Це для батареї різнобарних ниток і зелені шведські машинки. Це місце було маминим засобом для існування. І вона надзвичайно пишалася, що має такий блискучий бізнес. З усієї їхньої численної сім'ї вона була найбільш успішною. Точніше, була б, якби не його батько. Для Майкла це місце було тюрмою. Він не хотів займатися примірками, підшиванням і хімчисткою. Йому хотілося створити щось із нуля. Підійшовши до невеликої конторки в кінці кімнати, він висунув шухляду, у якій зберігав свої ескізи. Альбом згори був прохолодним, папір м'яким і знайомим під дотиками пальців. Майкл стів за стіл, розгорнув альбом на чистій сторінці і торкнувся її кінчиком олівця. Зазвичай він починав з одягу, коміра, плечей, інколи сталії, якщо це була фокальна точка всього ансамблю. Обличчя було переважно тільки враженням, профілем, вигином вилиці. Ноги і руки окреслювали швидкими змахами олівця, розмиті як ідеї. Сьогодні ж він почав з обличчя. Воно єдине зараз населяло його думки. Очі з важкою бахромою вій, дуги брів, ніс, губи для поцілунків. Коли він закінчив, сторінки на нього дивилися стела. Він показав її суть ідеально. Руки знали кожну риску, кожну лінію. Її схожості було достатньо, щоб йому в голову вдарила кров Майкл намазав у кишені телефон і перевірив, чи немає повідомлень або пропущених викликів Нічого Як і в іншій, 99 разів, коли він перевіряв сьогодні телефон Стала казала, що переслідуватиме і телефонуватиме А він був достатньою мірою в розпачі, щоб хотіти цього Якщо все, що Майкл міг здобути від неї, ця одержимість, він хотів цього Ще більше драми, то краще. Можливо, у них просто не буде вибору, і вони з'їдуться знову». Екран телефона погас і натиснула холодна реальність. Її одержимість була недостатньо сильною, щоб бути з ним попри кримінальне минуле його родини. Це просто були практика і секс. Дзеленкнув телефон з повіщення від додатка агенції. Хтось забронював Майкла на цю п'ятницю. На одну щасливу секунду він подумав, що це стало навіть знаючи про нього все, вона хотіла його, якомога швидше він класнув на сповіщення, але коли завантажився додаток, виявилося, що це хтось інший. Серце гухнуло вп'яти. Був час, коли Майклу подобалась різноманітність, яку давала робота в ескорті. Тепер же тіло скручувало від огиди на думці, що доведеться торкатись когось іншого, не кажучи вже про те, щоб цілуватись, займатися сексом. Він відчував немов прив'язаний на біологічному рівні, як довбаний лебідь. Тільки лебідка, яку він обрав, не була прив'язана до нього. Та й чого б їй бути прив'язані? Майкл переспав зі стількома жінками. Чого він досяг у житті? Що реально встиг зробити? Хімчиску, От усе? Він абсолютно ніщо. Підійде для Дестраєву але додому привезти зась. Йому варто пишатися тим, що вдалося допомогти Стелі з упевненістю в собі і довести, що він не його батько, але він егоїстичний козал і хотів лише її. У передбачуваному майбутті вона незабаром довільнятиме наступного чоловіка, того покіка Філіпа, у такі способи, що зводило з розуму саме Майкла. Її руки торкатимуться іншого тіла, а губи Майкл затилив долонями очі, захлинаючись повітрям від нудотного відчуття Якщо стало збирається спати з іншими людьми, то й так і він зробить, і прямо зараз Він почав підводитись, але зупинився Ранок неділі, не час для полювання Та фізично він не міг Від доторку до іншої жінки його могло б просто знудити Або гірше, він міг розплакатись, мов дитина Він не так ледь тримався Очі пекло, горло, мов набухло, боліло усе тіло. Ніяких жінок, тільки якщо в них карі очі, сором'язлива усмішка, якщо вони люблять економіку і видають найсолодші звуки, коли цілують твої губи і. Чорт, годі вже! Майкл смикнув себе за волосся, намагаючись виштовхати думки про стелу геть з голови. Опануй себе, будь чоловіком. Але він утомився. Він тільки тим і займався три безкінечні роки Він у пасті цього життя, нескінченних боргів, у пасті кохання У цьому була його проблема Майкл завжди любив занадто сильно Якби він міг просто видирити серце, перестати відчувати, то став би назавжди вільним У якісь місцями дивився на альбом Прошепочивши подумки тихе вибачення, він розірвав малюнок стели і пошматував Обривки впали на землю, як листя зумерущого дерева Потім знову пригорнув альбом на початок. Наповнені сонцем ранка зі стелею надихнули на білу і жовтим сукню на сторінці. Це був абсолютний фаворит. Майкл пошматував і його, і наступний ескіз, і всі інші. Потім підійшов до конторки, вигорнув звідти всі альбоми та шпурнув у смітник. Після того висунув нижню шухляду, де він тримав проекти, над якими потики працював. Стипивши зуби, розірвав тканину напіл. Шов за швом, мрія за мрією. Зруйнувавши все, що могло бути зруйнованим, Майкл дивився на цю криваву різанину на підлозі і у смітнику. Спрацювала. Тепер він не відчував нічого. Чоловік підійшов до шватської машинки, за якою зазвичай працював. Сів за нею і оглянув купу незакінченого одягу поряд. Кілька пар штанів потребували підшиття. Сукні, ушивання, а в піджака порвалась підкладка. Ці речі вже були кимось пошиті, за чиїмось задумом. Мабуть, варто переробити всі замовлення, щоб мама дістала більше вільного часу на тижні. Майкл почав шити. Розділ 26-й Пізніше цього тижня Софі поралася в ательє і придивлялася за Ангуаї, а Майкл тим часом повіз маму до лікаря на щомісячний огляд і аналіз. Поїздка була короткою, але з мамою вона здавалась вічною. Май сиділа, схрестивши руки на грудях, і буравила очима діру в його голові. Він крутнув гучність музики і зосередився на дорозі. Вона вимкнула радіо. «Я так не можу!» Ходиш увесь день, як водоопущений, не говориш, відлякуєш покупців, працюєш так, наче от-от умирати. «Майкл, скажи мене, що відбувається?» Він міцніше стив шкіряне кермо. «Нічого не відбувається». «Як стела?» «Кажи їй, хай приходить у суботу. Були знижки на грейпфрути, тож у нас їх купа». Майкл мовчав. «Знаєш, в мене дурна. Ти розійшовся з дочкою цих людей». «Чого ти така впевнена, що все не навпаки?» «Рано чи пізно Стела так і зробила б, коли практики було б досить. Вона в тебе пристрасно закохана, це ж ясно як день, вона б так ніколи не вчинила». Майкл стіпив зуби від неприємного відчуття. Він подобався Стелі, але хіба що в ліжку. «Я познайомився з її батьками, Ме. Справді? Приємні люди?» Її тато вирішив, що я для неї недостатньо хороший, Сказав він гірко «Ну, звісно» Майкл перемкнув увагу від дороги на мамин профіль «Що означає «ну, звісно»?» Майкл її єдиний син Мама ніколи не говорила йому таке «Ти занадто гордий, як і твій батько Треба бути чуйним Він просто хоче краще для своєї доньки Вона єдина донька, адже так? Як ти гадаєш, що було, коли ми з твоїм татом одружилися? Дідусь і бабуся тебе любили» «Так, і зараз люблять. Вони спершу мене не прийняли. Чого б їм хотіти за невістку, якусь в'єтнамську дівчину з вісьмома класами освіти, яка ледве говорила англійською? Вони відмовились приходити на весілля, доки твій тато не пригрозив, що перестане з ними спілкуватись. Довелося попрацювати, щоб змінити їхню думку. Вдалося, не за день, але воно того варте. Я цього не знав. Тепер його бабуся і дідусь поставали в іншому світі». «Коли любиш когось, Майкле, треба боротися, як тільки можеш. Якщо докладеш зусиль, її тато полюбить тебе. Якщо ти по-доброму ставитимешся до його доньки, він зможе тебе полюбити. Я думаю, і з мого боку буде егоїстичним боротися за неї. Є чоловіки кращі для неї, багатші, освіченіші і таке інше». Його слова стихали, і мама повільно повернулася, звозивши очі і не дивлячись на нього. «Ти говориш геть, як твій тато!» Якщо не можеш бути жінкою успішнішою за тебе, тоді дай їй спокій, тоді їй краще без тебе. Якщо ти справді кохаєш її, то знай ціну з цієї любові і зроби це обіцянкою. Це єдине, чого їй треба від тебе. Ти думаєш, я такий, як тато? Гадаєш, я вчинив би так само, як і він? Від маминих слів Майкл немов занурився у крижану воду, і та потрапила в легені. Чорт, його рідна мати думає, що... «Ти ніколи б так не вчинив», – відмахнулася вона. «У нього немає серця, а в тебе є, і воно веде тебе в правильному напрямку. Але тобі здається, що треба бути кращим і все робити самому. У вас із татом ця проблема одна на двох». «Ні, я не...» «Тоді чому ти досі працюєш в ательє, нащо переробив за мене все життя? Думаєш, ця стара жінка не може зробити рівного стіпка?» «Ні, я...» «Я не можу весь час сидіти дома. Я знаю, що вже не така спритна, як раніше, але все одно працюю пристойно. Мені вже ліпше. Ліки діють. Вам, діти, треба перестати зачиняти мене в чотирьох стінах. А тобі, Майкле, припинити приходити в ательє. Не хочу, щоб ти тут був, особливо в такому настрої. Погано для бізнесу. Ме, я не можу лишити тебе саму і дозволити якомусь чужому з тобою працювати». Це була неминуча правда, і з нею слід було змиритися. Він добровільно жив у клітці, тому що любить її. Думаєш, ти єдиний у цій сім'ї можеш жити? А ну згадай, скільки кузенів у тебе є. Акван? Він приходив у суботу, підшивав на машинці блискавку на курці. Він точно знав, що робить. Та й не дуже любить працювати на свою маму. Вона така криклива. Майкл відкинувся на сидінні, мозок щось сили намагався осягти сказане. «Ти б дозволила йому працювати? З усіма татухами?» Вона вказала на Майклову руку, де під рукава футболки визирали чорнильні візерунки. «У тебе ж теж є!» – думав, я не помітила. «Не розумію, нащо вам, молодим людям, воно треба?» Він опустив із керма руку, щоб тату не було видно. «Дівчатам подобається?» Моїй Стелі подобається?» «Ага!» Стела стільки разів цілувала того дракона, що він тепер сумував за нею так само, як і сам Майкл. Тому раптом подумала, що Філіп певно гладенький, як немовля під пелюшками. На лице наповзла вдоволена усмішка. І відколи його мама почала називати Стелу своєю? «Вона не така невинна, як тобі здається», – докинув він, намагаючись утамувати мами на розчарування. Вона кинула у відповідь погляд, у якому явно читалось «Ти жартуєш?» і дивилась на якусь будівлю за вікном «Так ніби дівчина може довго лишатись невинною з моїм сином Окрім того, кожна мати хотіла б невістку, яка знає своє діло А ще я хочу потримати на руках онуків» Майкл удавився і закашлявся «Не прогав поворот» – вона вказала на в'їзд до медичного центру Пало-Альто він висадив матір біля дверей і поїхав до підземного паркінгу. У голові панував хаос думок, коли Майкл вийшов із ліфта і пішов шукати її в приймальні онкологічного відділення. Мама сказала, що серце веде його в правильному напрямку, і вона не вважає, що він міг би вчинити так, як його батько. Вона хотіла, щоб він боровся за стелу і думала, що кохання буде досить для того. Та кохання ніколи не буде досить, якщо не взаємне. Його улюблена медсестричка на реєстратурі, Джанель, підкликала помахом руки. «Вона вже зайшла. Поки ви не пішли, мені потрібен ваш підпис у деяких паперах». Майкл підійшов до столу з дедалі більшим відчуттям страху. І з його досвіду папери не відчували нічого хорошого, бо це були рахунки. «Оскільки ви, повірена особа, можете підписати тут і тут», – повідомила Джанель. Насупившись, чоловік оглянув документи – вони не були схожі на звичайну медичну документацію. А це для чого? Центр нещодавно запровадив нову програму, що не надіє допомогу родинам із недостатнім страховим покриттям, яких із різних причин не затвердили для федеральної чи державної допомоги. Вашій мамі пощастило потрапити до числа людей, яким передбачено повну оплату. Це ж полегшення, яке ЕГЕЖ? Майкл ухопив папери і почав якомога швидше читати надруковане, гарним рівненьким шрифтом. Ще більше читав, то приголомшливішим уша здавалося. Шкіру пощипувало від відчуття того, що здавалось неймовірним. «Тобто це правда? Покриває геть усе?» «Правда, лише підпишіть папери, Майкле!» Очі Джанель були теплими, чуйними. Майкл не знав, як і реагувати. Це було занадто добре. Жодних рахунків, жодних боргів. Хіба таке можливо?» ви так ніколи не щастило, і з ним траплялося зазвичай щось слихе. Життя йому видавалося животінням, і він учився відбиватись і йти далі, вчився бути шахраєм. Як нас відібрали? Він майже не чув свого голосу, крізь відчий душ власного серця. Денель похитала головою, сміхнулася. «Мені невідомо про процес відбору, але програма вже ощасливила багатенько сімей. Повірте, любий, усе офіційно, усе це правда». Вона стисла його долоні й пристягнула ручку з пластиковою строкатою на кінці. Майкл іще раз переглянув текст, вириваючи фрази як «Наявність фінансових труднощів і повне медичне покриття». «Ніяких підозрілих деталей, вимог до сплати, непередбачених витрат, суперечливих пунктів. Усе законно». Інтуїція підказувала йому, що все законно. Кінчик ручки торкався виділено жовтому місці в документі. «Як фінансується ця програма?» – запитав він. Приватне фінансування. Тут багато великих організацій філантропів. Прошу, підписуйте, я вже починаю нервуватися. Серце заспокоїлось, руки перестали тремтіти, і Майкл надряпав свій підпис на виділених рядках сторінок юридичного словоблуддя. Медсестра зібрала всі папери, налила невелику паперяну склянку води, простягнула йому. Випийте, ви, схоже, зараз землієте. Ну, біжіть, розкажіть мамі новину, вона з приймальні. Майкл поставив паперянку на стіл, промарширував до другого кінця кабінету. Мама лежала на кушетці, з під светра зміїлися дроти, під'єднані до ЕКГ. Перед сиділа медсестра із видрукувалими результатами машини. Потім зробила кілька записів і Майкл допоміг мамі відчепити від грудей сенсори. То як у нас справи? запитав Майкл, сівши на стілець. Незабаром зайде лікарка і повідомить вам. Медсестра всміхнулася, зібрала його папери, пішла з кабінету. «Будуть хороші новини», – мама поправила ліловий кашеміровий светр. «Ме почувається добре. Щось забагато добрих новин, як на один день. Але мамині ніщоки порожевіли, коли під очима не такі помітні. Ти набрала вагу? Три фунти». Майкл навіть трохи розслабився. «Це чудово. Перестань хвилюватися і довірся, Ме». Почувся стук у двері і до кабінету зайшла мамина лікарка – пишна жінка з пісочного кольору волоссям до плечей. І надзвичайно приїзна, від чого люди вмить відчували поряд із нею легкість і спокій. «Хороші новини. Знаю, що знову шокувала вас, Майкле. У вашої мами справді все дуже добре», – промовила вона зі смішком, а потім зосередилась на мамі. Ваші останні показники були стабільні. Ми продовжимо поточне дозування і аналізі крові щомісяця. Звісно, якщо щось зміниться, відразу побачимося. Але не думаю, що знадобиться. Скажіть моєму синові, що можна більше працювати. Вони разом із сестрами хочуть зачинити мене вдома. Лікарка Геннінган зміряла його тимущим моком Якщо ваша мама хоче працювати, дайте їй працювати, Майкла. Лишатися активно корисно для здоров'я, як фізичного, так і ментального. Майкл схрестив руки на грудях. «Може, замість роботи хай краще я ходити на побачення?» «О, ні-ні-ні, ні. ніяких чоловіків!» – мама виросно замахала руками і похитала головою. «З мене досить!» Лікарчині брови здійнялися, не би вона обдумовувала щось. «Взагалі-то ваш син має рацію. Це було б цікаво!» Мама кинула на нього убивчий погляд, а Майкл не міг стриматися і розсміявся. Після цього вони вийшли з кабінету і потопотіли до реєстратури. Джанель тепло всміхнулася, а мама тільки махнула рукою. «Ну як, вона в шоці?» – запитала Джанель. «Він хоче, щоб я завела собі бойфренда», – насупилась мама. «Я? Мені ж уже під 60!» «Для справжнього кохання ніколи не пізно», – розважливо прокоментувала Джанель. «Та я просто хочу працювати. Гроші набагато кращі за чоловіків, а я хочу сумочку від Хермес». «Ну тепер ви зможете її собі дозволити», – широко всміхнувшись промовила Джанель. Майкл потяг маму геть, поки та не почала цікавитись, чому це тепер може собі це дозволити. Опинившись у машині і виїхавши з паркінгу на сонечко, він подумав, що й хотів би розказати їй про програму, але тоді доведеться відкрити брехню про її чудову страховку, якої не існує, і про те, що він увесь час виплачує її медичні рахунки. Єдиною, хто могла б зрозуміти, була Стала але її немає поруч, тому Майкл просто триматиме це при собі. Стела вперлася лобом у долоні, методично обмірковувала риси свого характеру, який вона асоціювала зі своїм розладом. Чутливість до запахів, звуків, текстур, потреба в чіткому розпорядку, ніяковість у соціальних ситуаціях і тенденція до причепливих станів. За весь минулий тиждень вона енергійно взялася за всі, крім останніх двох. Вона не знала, як із ними впоратись. Вона могла змусити себе слухати жахливу музику під час роботи, пахтитися парфумами, почекрижити ножницями французькі шви на сорочках, порушити кожен наявний для неї розпорядок. Але не могла так узяти і почати легко спілкуватися з людьми, не могла перестати бути одержимою тим, кого любила». Її думки крутилися по колу, намагаючись розв'язати проблему. Хоч стала й не була легкою у спілкуванні, усе одно за роки робила великі успіхи. Коли вона зосереджувалася на тому, що говорить, то могла взаємодіятися з людьми, не спричиняючи їм дискомфорту. У більшості випадків лишається одержимість. Як не бути одержимою чимось прекрасним? Як любити щось до певної міри? Треба бути реалісткою і визнати, що для неї це просто не варіант. Вона не могла любити щось когось наполовину. Вона пробувала це з Майклом і зазнала поразки. Хіба це означало, що їй взагалі варто утриматись від речей, які їй подобались? Стала подумала, що, можливо, могла б відмовитись від фортепіано, кіно про бойові мистецтва і азійських драм. Але що робити з найсерйознішою пристрастю – економетрикою? Відмова від цього стала б найбільшою ознакою її відданості Робота була настільки вагомою частиною її життя, що покинувся її дівчина все змінить кардинально Вона справді стане новою людиною Стела поклала окуляри на стіл і прикрила очі руками Покинувся рядки даних на екрані Її голова була надто переповнена всім, щоб зосередитись. Якщо вона не може працювати, то певно варто звільнитись Може краще присвятити себе чомусь, що має конкретну користь для суспільства, як от медична сфера Вона могла б стати лікаркою, якщо добре постаратись Вона не любила психологію, хімію, але хіба не однаково? Більшість лікарів, напевно, зосереджувалася радше на кінцевих результатах своєї праці, аніж на щоденній реальності роботи Чесно кажучи, воно і краще, якщо робота буде їй нудна, тоді дівчина не стане одержимою неї Ну от і все, їй треба звільнитись. Дерев'яними пальцями з гарячковою рішучістю Стела почала писати листа до свого керівника. Дорогий Альберте, дякую за всі п'ять років спільної праці. Бути частиною вашої команди – неймовірний досвід. Я цінувала можливість не тільки вивчати захоплюючі і справжні ринкові дані, а й робити зміни в економіці через застосування економетричних принципів. Однак я мушу піти, оскільки... Оскільки що? Альберт не зрозуміє всіх тих причин, які зараз заповнили її думки. Він економіст і дбав тільки про економіку. Якщо вона скаже, що в неї аутизм – Йому буде байдуже Це не мало негативного впливу на її ефективність як економетриста Ба більше її причеплива звичка до неймовірної зосередженості На тривалий час, любов до розпорядку і чітких патернів І вкрай логічний розум, що не міг осягнути мистецтво простої бесіди Усе це робило стелу цінним працівником і найкращим економетристом Шкода, що ці ж речі робили її геть непридатною для кохання У двері делікатно постукали Стала звірилась з годинником і повернулась до дверей, у які заходила Джейні, строго за графіком. Стала похопцем заховала лист і встала привітати нову кандидатку. Джені усміхнулась, і, хоча її губи тремтіли від хвилювання, вона зараз так нагадувала майкла, що встала боляче стислася серце. Вона, згаявшись, підхопилась і потисла руку Джейні. Я дуже рада тебе бачити. Прошу, сідай. Джені розладила руками чорну спідницю і сіла. Кілька секунд, потарабанувши пальцями, сіла рівно і відповіла. «Я теж рада, Стело». Відтак запала ніякова тиша, і стала неуважно почухала шию, Шви на сороці створювали відчуття, немов по шкірі поповзають мурахи. «Як твої справи?» – запитала вона, намагаючись відволіктися від сверблячки. «Я... Е, ну, в мене все гаразд». Сьогодні Дженні розпустила своє довге волосся і, заправивши темно-каштанове вуха, опустила очі вниз на портфоліо в шкірній обкладинці. А в Майкла не дуже. Стелені груди немов стисло обручами і обличчя закололо. «Справді? Чому? Що сталося? Із мамою все гаразд?» «З мамою все добре, не хвилюйся», – відповіла Дженні. «Хоча Майкл її засмучує. Вона хоче, щоб він перестав ходити на роботу в хімчистку», а той, як затявся, до того ж він якийсь аж нестерпно буркотливий останнім часом і працює безупинно, наче одержимий. Ми непокоїмося і сердимося. Я не... я не розумію, чому він у такому настрої. Він же не міг бути настільки засмучений із цієї самої причини, що й вона, від безнадії та сверблячих рубчиків на шиї стелі кортіло здарти з себе ту сорочку і заверіщати. «Через тебе!» Він сумує. Дівчина похитала головою. Це неможливо. Почувши найглибші свої сподівання з ус Джейні, вона відчула, як усередині здіймається гіркота на межі із гнівом. Почнімо співбесіду. Вона зібрала всі документи з кесі, які приготувала заздалегідь, і простягнула її Джейні. Навіть не глянувши, Джейні взяла папери і поклала згори на портфоліо. «Чому ви розійшлися?» Бо насамперед вони ніколи не були разом, бо він займався благодійністю. Стала почарила шарудіти теками у шухляді і відчула, як затуманюються очі. Вона покліпала і небезпека розплакатись ніби минула. Дівчина проковтнула гірку слину, прочистила горло і промовила. Для нашої співбесіди це недоречно. Я дам тобі п'ять хвилин проглянути завдання, і тоді ми можемо його обговорити. Я думаю, вам треба поговорити. Ми говорили, навіть задовго. І сталі не хотілося проходити через таке двічі. Якщо вона знову почує, що її йому недостатньо, вона просто не витримає. «Я бачу», – відповіла Джайні, – «ця ситуація нікому з вас не на користь. Вам треба знову поговорити». Стала потерла скроню, у ній свійнула концентрованим парфумом, яким вона бриснула на зап'ясках, і відчула, як у стравоході повільно піднімається обід. Вона відсмикнула руку від обличчя і видихнула повітря через рот. «Я не можу». «Ну ж, бо Стело, я знаю, він певно облажався, так чи інак, але дай йому шанс. Він божеволіє без тебе». «Це не Майкл облажався, а я». Вона облажалася, бо була собою. «Якось важко в це повірити. У Майкла поганої стосунками. Він має певні проблеми». Стала застигла. «Це в неї проблеми, хіба ні? Які проблеми? Смієшся з мене? Він не розповідав?» Дженні звела очі до стелі, щось що собі під носи, й пояснила. «Майкл не пішов у жоден із технічних університетів, у які вступив, а наш батько зробив усе, щоб Майкл почувався останнім лайном через це. Сказав, що з Майкла вийде повний нуль, що він бідуватиме і буде змушений заробляти на життя своїм милим личком, бо він ні на що більше не годиться». Тому за університет дизайну Майкл платив сам. Він дуже талановитий і тільки вдає, що впевнений у собі. А тепер ще дівчина з усіх, з ким він зустрічався, котра його варта. Поглинувши інформацію і відклавши її напізніше, Стела силувато розтягнула губи в усмішці. Дуже приємно це чути. Я вдячна. О, Господи, і ти туди ж! Ви двоє справді створені одне для одного. Ну тоді я взагалі дарма прийшла. Я піду». І Дженні вже наготувалася йти. «А співбесіда?» Дженні знову заправила вухо. «А хіба це не неопатизм? Ми ж знайомі!» Стелла всміхнулась «У тебе буде розмова із шістьма людьми, і рішення має бути одностайне. Гадаю, це може усунути будь-які сумніви стосовно неопередженості. Навіть якщо ми не найматимемо тебе, думаю, ти навчишся багатьох корисних речей із самого процесу співбесіди». Тут є просто неймовірні спеціалісти. Тож візьми, прочитай завдання. Добре? Добре. Дженні взялася читати з такою зосередженості, що мимохідь нагадала з про Майкла. У ході співбесіди Дженні блискуче впоралася із запитаннями, навіть продемонструвавши унікальні, свіжі, нестандартні думки, які могли б допомогти їй у майбутньому. Хоч вона і як так пройшла перший рік навчання, було очевидно, що дівчина взяла себе в руки і надолужила пропущене. «Останнє запитання», – промовила Стела. «Скажи мені, чому ти вирішила здобувати кар'єру в економіці й математиці, порівняно з іншими сферами?» Очі Джайні загорілись, і вона подалася вперед. «Це легко, математика єдина найбільш елегантна річ у світі, а економіка – це навколо чого обертається людський світ. Якщо хочеш зрозуміти людей, думаю, економіка може в цьому допомогти». «А чому ти хочеш краще розуміти людей?» «У тебе велика сім'я і, певно, багато друзів». «Так, родина в мене велика і друзів чимало», – Дженні знизила плечима. «Але вони просто крихітний зріз суспільства, не всі ринки чи народи, і, щиро кажучи, не настільки цікаві. Вони не захоплюють мене, від них не зникає весь світ, я померла за них, але не можу жити заради них. Я можу жити економікою, це моє покликання, як і твоє». Із затуманеними слізми очима і охоплена емоціями з незрозумілих причин, стала підвелася і потисла Дженні руку. «Гадаю, ти всім сподобаєшся». Дженні сміхнулася, і стала провела її на другу співбесіду, побажала успіху. Повернувшись до себе, утупилась на останнє недописане речення в листі. «Однак я мушу піти оскільки». Чому вона надумала відмовитись від свого покликання? «Через Майкла? Через чоловіка?» Вона провела пальцями у волоссі, розплитуючи пасма. Не було сенсу працювати, щоб заманити чоловіка, який не любить її такою, як вона є. Нікому від того не стане краще, а їй той поготів. Це було несправедливо, нечесно. Це не була справжня вона. Ці тортури, щоб полагодити себе, закінчувалися просто зараз. Стала незламана, вона просто взаємодіє зі світом по-іншому але по-своєму. Вона могла змінити поведінку, слова, зовнішність, але суть свою змінити не могла, бо там завжди буде аутизм. Люди називають це розладом, але в неї не було такого відчуття. Для неї це просто те, чим вона є. Їй доведеться прийняти той факт, що вони з Майклом просто не зійшлися. Підлаштовуючи себе, щоб бути йому до пари, вона зробила дурницю. Піти з роботи теж було б дурницею, і вона цього не зробить. Сціпивши зуби, дівчина закрила документи з заявою і не зберегла змін. Зібравши речі, вирішила піти з роботи раніше, щоб стягнути з себе ненависну сорочку і змити запах парфумів. Власна поведінка цього тижня наповнювала її огидою до самої себе. Так, вона самотня. Так, її розбило серце. Та, принаймні, в неї є вона сама. Розділ двадцять сьомий М'яко талень на вхідні двері. Майкл підвів очі від роботи і побачив, як Дженні вихором залетіла в майстерня. «Мене взяли!» – він відклав шиття на бік. «Так це ж чудово!» – скрикнула підбігла обійматися мама. «Ме так пощаються! Ти молодець!» «Я й не знав, що ти ходила на співбесіду», – промовив Майкл. «А що за компанія?» Мама погладила доньку по голові і повернулася до машинки. В очах Дженні палав войовничий блиск. «Стелена компанія – розвинена економічна аналітика». У його вухах загуркотіла тиша. «Що?» «Я попросила їй допомогти з інтернатурою, і вона допомогла. Починаю вже за кілька тижнів. Я така рада!» Дженні танцювала на місці, губи розтягнулися в широкій, від вуха до вуха усмішці. «Вона знайшла тобі роботу?» Майкл, певно, не дочув. Стала не дала б його сестрі роботу». Ти ніколи не розказував, що вона працює на РЕА. Навіть деякі мої професори заздрять мені, що я туди потрапила. Якщо ти їм подобаєшся, вони фінансують твою науково-дослідну роботу в аспірантурі і постдокторнатурі. Тому залишається не напартолити. Зателефонуй, Стелі, і подякуй, Майкле, серйозно сказала мама. Вона зробила хорошу справу. Чи так чинять чиїсь колишні допомагають знайти роботу чиїмсь братам-сестрам? «Хвилиночку. Звідки тут візьметься прецедент? Колишні так не вчиняють. Лише стела. Як перестати любити її, коли вона зробила щось таке?» Дженні випнула груди і подмухала на кінчики пальців. «На свій захист скажу, що я впоралася як профі. Я говорила з усіма-шісьма старшими економетристами, а вони мали одноголосно вирішити, чи давати мені таку можливість». Майкл зрозумів раптом, що Дженні бачилася зі стелою. «Недавно». Серце враз прискорило біг. Йому треба було знати. Як вона? Погляд сестри враз посерйознішав. Нормально. Має гарний вигляд. Це... добре? Хоча за відчуттями геть недобре, навіть паскудно. Він мав би бути радий, що в неї все гаразд. Але чомусь не виходило. Майкл хотів, щоб вона сумувала без нього. Так само, як він сумував без неї. Вона справді рухалась далі. Чорт, ніж між ребер... І то був би приємнішим. «Це правда, усе добре», – відповіла Джейні. Мама кинула Джейні застережливий погляд, але лита лише схрестила руки на грудях і вперто випнула підборіддя. Микл підвівся із робочого місця. «Якщо вже ти тут, я піду дещо раніше». Він сів у машину, без конкретної мети на думці, тільки знав, що не хотів зараз бути з мамою і сестрою Дженні незабаром вийде на свою першу роботу Мамине здоров'я покращилось настільки, що хоч на побачення ходи Стело рухалось далі Усі рушили вперед по життю Усі, крім нього Що його зупиняло? Рахунки зникли і в ескорті відпала потреба Мама хотіла, щоб він припинив працювати в ательє Грати в його клітці зникли без сліду, а Майкл таки сидів на старому місці, боячись поворухнутись. Можливо, настав час це змінити. Чоловік припаркувався біля в'єтнамського ресторанчика в Мільпітас, де подавали різноманітні страви з локшиною. Дзенькнули дзвіночки на дверях, і він зайшов усередину. Коман складав брудний. Посуд до пластикових кошиків і витирав столики мокрим рушником Обід скінчився, людей майже не було Він один стояв тут біля входу до ресторану своїх батьків Якщо не брати до уваги різноманітних прісноводних риб Що населяли величенький акваріум на всю стіну Брат глянув на Майкла, завмер на секунду і промовив Маєш кепський вигляд? Майкл почухав потилицю Мало спав Стільки часу, діливши ліжко зі стелею, він тепер дуже важко повертався до самотнього сну у власному ліжку. Коли таки вдавалось заснути, Майкл снив про неї. І кінчав прямо на простирадло. А це нагадувало, що знову доведеться братися до довбаного праня. «Не часто тебе побачиш останнім часом. Як справи з цією дівчиною?» Майкл запхав руки в кишені. «Ми розійшлися». Втатуювана рука Квана завмерла на півдорозі. «Чому?» Не вийшло в нас. І чому ж у Біса ні? Слухай, я прийшов попросити допомоги з чимось іншим. Кван звів брови до гори. Та кончимо в тебе такий гівняний вигляд. Що ти такого накоїв, що вона пішла від тебе? Ти хоч спробував, ну знаєш, вибачитися. Квітики, ведмедики, цукерки. Дівки люблять такі штуки. Не мені ж би тобі казати? То я все порвав? Кван шпурнув рушничок на стіл. «Так якого біся, чуваче, нащо?» Майкл погріб п'ятірнеї волосся і скривився, відчуваючи, як прокручується ніж у ребрах. Бо він її не гідний, а якби й був, вона не кохала його і пішла далі. Кван мовчки спостерігав за Майкловою реакцією. «Так і з чим тобі потрібна допомога? Так і врешті надумав купити мотоцикл?» «Та ні, я... Я шукаю заміну собі в ательє». Від слів, промовлених у голос, його чомусь кинуло збід. «Ти мені це кажеш, бо...» «Ти вмієш шити і...» Майкл зверкнув на двері кухні і заговорив тихіше. «Ти не любиш працювати зі своєю мамою, а з моєю ладнаєш. Проте важливіше за все я тобі довіряю. Я не можу піти, доки не пересвідчуся, що мама в надійних руках». «Що збираєшся робити? Поїдеш у Нью-Йорк?» «Ні, я лишаюся тут. Я все одно можу бути поруч». Думаю, започаткувати власну лінію одягу Це була його мрія, мабуть, усього життя Але він був змушений її відкласти Увесь цей час у його голові роїлися ідеї, концепції Вони смідливішали, більшали Їх усе важче було придушити Але зараз... Нарешті! Кван подружньому пхнув брата в плече і заусміхався То як? Візьмешся до праці? Кван дивно на нього глибнув і відповів «Я міг би попрацювати, але не на постійній основі. Усі ці підшивання просто нудотні. А от Єн саме шукає роботу, любить шити. Якщо їй можна брати із собою малого, то буде прекрасно». Майкл відчув дивну легкість у тілі. «Просто ідеально. Треба було раніше питати». «У нас завжди в сім'ї є хтось один без роботи. Ніхто не розумів, чого ти стільки стерчав у тому ательє. Ясно, як день, що воно тобі остогидло. Ти не сам взагалі, то у тебе є родина». Глянувши на серйозне обличчя кузена, Майкл усвідомив, що ніколи ще не просив допомоги. Проблеми його батьків і маминого здоров'я лежали тільки на його плечах, були лише його хрестом. Чому він так вважав? бо відчував провину за те, що пішов і намагався спокутувати свій егоїзм? А можливо, він просто був гордий, як його батько? Твоя правда, треба було раніше попросити. У голові формувалися ідеї, і Майкл додав. Ти міг би допомогти з лінією, якщо захочеш. Я дизайнер, але не бізнесмен, а ти в нас настільки мені відомо здобуваєш МДА. Кон склав руки на грудях і серйозним виглядом. Ти мене питаєш, чи хочу я вдаритися в бізнесі з тобою? Майкл серйозно подивився у відповідь. Думаю, так? 50 на 50? Кван знову взявся витираторушником стіл. Треба подумати. Так, звісно, я надішлю тобі деякі свої задумки. Не варто, промовив Кван, зосередившись на роботі. А, добре, Майкл нерішуче відступив на крок. Може, й не треба було тоді пропонувати. Колись вони часто говорили про те, що в майбутньому стануть партнерами. Але то, напевно, були просто балачки? Кон нетерпляче глипнув на нього. Я знаю, що ти можеш зробити, Майкле. Майкл видихнув, і хвилювання через те, що брат не вірить в нього, змінили з хвилюванням про те, що вірить аж занадто. І, звичайно, ми підпишемо всі відповідні документи і організуємо все, щоб я не зміг надурити тебе так, як мій батько-маму. Кван закотив очі. «А як щодо просто потиснути руки?» І протягнув руку. Майкл водив очима від обличчя кузена на його руку. «Для чого? Ти вже вирішив? Отак просто? І двох хвилин не минуло. Ти хочеш за це брати чи ні?» Майкл міцно стиск кузенову долоню не міг стримати широкої білозубої усмішки. Таке відчуття, ніби йому довіряють усі, крім нього самого. «Ага, зробімо це. П'ятдесят на 50. Кван підтягнув Майкла рукою і вхопив у ведмежі обійми. «Ти такий гівнюк, ти знав? Я стільки чекав, коли ти запропонуєш. Довгенько ти телився. Стелос зупинилася біля Філіпового кабінету і постукала. Він відвернувся від екранів, помітивши її з іншого боку скляного вікна. Підійшов відчинити двері. «Привіт, стало. Він усміхнувся, але очі були насторожені. «Я саме йду, хочеш повечеряти зі мною?» Проводити час із Філіпом – останнє, чим би дівчина зараз хотіла займатися, але ж сказала батькам, що подумає про його кандидатуру, а вона серйозно ставилась до обіцянок. Філіп подобався її батькам. Незабаром він їй може сподобатися. Водночас стало була цілком упевнена, що він не той, хто буде зустрічатися з дівчиною із жалюсів. І це важливо. І з задоволенням усмішка на його обличчі майже засліплювала. «Дай мені кілька секунд, я збережу роботу». Поки вони йшли, щедро освітленою вулицею до ресторану, Філіп тримав руку у неї на попереку. Вона щасливо намагалась її ігнорувати, але за хвилину-дві відійшла на деяку відстань. Стила вчепилася пальцями в ручку сумочки. Я ще до цього не готова. Філіп опустив руку. Досі не відійшла, я так розумію. Я над цим працюю. Вона дала покоївці дозвіл випрати спальну білизну, більше ніякого майклового запаху. Він спав із моєю мамою, з Тело, це мало б допомогти тобі оклигати швидше. Вона глянула на його цинічний профіль, а ти спав із Хайді. Хайді не стара, як і твоя мама. Він закотив очі. Якщо візьмешся чіплятись до мого нового інтерна, буду тобою дуже незадоволена. Вона геть дитя, і Майклова сестра, до речі. То ця гаряченька Джені, його сестра? Вона була найкращою кандидаткою. «Була», – знахотя погодився він. «Добре розуміється на регресійному аналізі і статистиці. Не віриться, що це його сестра». Коли вони зайняли столик у ресторані, Філіп досі бурмотів щось праджайній собі підніс. «Вона тільки три роки, як вийшла зі школи, Філіпе, «І?» Стала тільки роздратована засипіла. Щоб не починати про те, який він лицемірний, вона сказала, «Краще поговоримо про хобі. У тебе, наприклад, є якісь?» Це враз поліпшило йому настрій. «Я досить серйозно займаюся гольфом і люблю ходити в зал». Філіп відпив води зі склянки, міряючи очима розкішний інтер'єр. Стелі хотілося, щоб він спитав про її хобі. Він тарабанив пальцями по стільниці в такт гітарним ритмом. Потім знову підніс до губів склянку. «Я ще плаваю і бігаю щодня», – додав Філіп. «Бойовими мистецтвами не займаєшся?» Фехтував колись іще в коледжі, зараз мені це здається трохи дурнуватим у наш час. Це означало, що Майкл швидше за все змолотить його в першому ж бою. Стала б радісно на це подивилась. «Я люблю фільми про бойові мистецтва», – сказала вона. «Не схоже на тебе, а я більше по документальні». Поки Філіп нудив про останню документалку, яку він бачив, сталені думки розбралися хто куди. Вона раптом спіймала себе на думці, що намагається переграти ту розмову на доброчинному вечорі. У її фантазії Майкл не перивав з нею, натомість дізнався, що безнадійно в неї закоханий. Розлючений до краю, Філіп кинув йому виклик на дуель, і чоловіки вийшли на двір до басейну. Оскільки мечів під рукою не знайшлося, вони билися ключками для гольфу. Коли дівчина мимохитю усміхнула своїм думкам, Філіп сприйняв це як підбадьорливий жест і ще ж почав виливати на неї свій захват експозе і політичним репортажем. Стало думала, як би склався бій фехтувальника Кендой звичального фехтувальника. Було б смішно, якби вони билися на ключках чи рапірах. Це якщо в них вистачить терпцю не заколоти один одного до смерті. Такої сцени точно бракувало в кейдрамі. Вона б дивилася без перестанку. Герою не обов'язково було вигравати, щоб завоювати дівчину. Головне – боротись за неї. Якби він програв, вона б тільки палкіше його цілувала. Вийшовши з ресторану на залюднену вулицю, Філіп посміхнувся і взяв її долоню у свою. Думаю, ми непогано, ладнаємо з тобою стело. Треба ще якось так сходити». А потім він нахилився поцілувати її. Майкл із Кваном прямували до його улюбленого корейського ресторанчика на Юніверсіті Авиню. Він не міг не просканувати тротуари, шукаючи Мастелу. Її будинок був за якихось кілька кварталів звідси. Вона навряд чи вирішила пройтися по магазинах так пізно, хоча все могло бути. Попри все, Майкл виявився абсолютно неготовим, коли побачив стелу біля середземноморського ресторану через дорогу. Волосся зібрано у звичний пучок, окуляри на місці, дівчина була вдягнена у звичну оксфордську сорочку, спідницю олівець і з човники. Його стела розумна, солодка. Стоп, це хто з неї? Філіп Джеймс? Він збирається її поцілувати? Майклові очі заслало червоним. Усі м'язи напружилися перед випадом, міцні руки Квана втримали його на місці. Легше. Не встиг Філіп навіть торкнутися, стали губами, як вона відвернулася, відступила від нього на крок, висмикнувши руку з його хватки, промовила щось, що й годі було розібрати з такої відстані, але то явно була відмова. Замість прийняти це по-чоловічому, Філіп підступив до неї з схижим блиском в очах. «Ну все, він напросився», – сказав Куан і відпустив брата. Майкл стрімко перетинав вулицю, якщо й на дорозі були машини, він їх не помічав. Він гріб просто крізь них. Не встиг паскуда торкнутися своїми брудними губами стеленого відвернутого обличчя, як Майкл відсмикнув його і загатив кулаком простісінько Філіппове в око. Філіп поточився, і Майкл обхопив руками шоковану стеглу. Під усією розбурхленою на поверхні люттю стало на місце відчуття правильності, її м'якість, її запах, його. «З тобою все гаразд?» – прошепотів він. Дівчина ошелешена змигнула. «Ти що, справді щойно заїхав йому в око? Цей гівнюк знову збирався силувати тебе до близькості. Ніхто не буде тебе ні до чого змушувати. Ніколи!» Філіп опустив руку і швидко – розпухлого ока і тицнув у Майкла пальцем. «Ми були на побаченні, ніхто нікого не змушував!» Стела відштовхнула Майклові руки і поправила лямки сумки на плечі. «Я йду додому. Сама. Добраніч!» «Чекай, Стела!» Філіп хотів піти за нею, та Майкла заступив йому дорогу. «Ти її чув? Вона йде додому сама!» Коли Філіп хотів наполягти на своєму, поруч із Майкла встав кван. Руки вільно висіли по боках, але в повній бойовій готовності, в очах холод, якісь проблеми. Філіп оцінив бар'єр у вигляді Майкла із кваном і відступив. Здавалося, він от ось щось каже, але врешті лише зціпив зуби, глянув у стеленому напрямку і подався геть. Майкл стиснув братове плече. Дякую. Кван вигнув губи в усмішці й кивнув головою в бік стели. Сходи, глянь, як воно, займи столик, я зараз підійду. Він побіг за стелу і догнав її, але вона не стишила крок, а навпаки, пришвидшилась, дивлячись прямо перед собою. «У мене все було під контролем, не забувай, я маю шокер!» Її різкість і холодний тон збили Майкла Спантелику. Він усе ще думав про неї щодня, а вона вже зустрічалася з іншим. І двох тижнів не минуло. «І ти не могла дочекатись випробувати його, я так розумію!» Дівчина вчепилась в лямки сумочки і надала ходи. Тротуар закінчився, і її підбори зацокали по асфальті вулиці, де стояв її будинок. Якщо хотіла переспати з ним, то ти неправильно все робиш. Треба було його поцілувати. Чому не захотіла? Нерви? І ти геть, Майкле. Я хочу знати, чому ти не поцілувала його. Він же те, що ти хотіла, хіба ні? Стала замерла на півдорозі. Груди різко надималися та опускалися. Очі дивилися в бік. На ти йдеш за мною і говориш до мене? Я не знаю, як із цим впоратися. Не знаю, як мушу поводитись чи що казати. Може, поводимося як друзі? Майкл думав, що вони були хоча б друзями. Вона зустрілася з ним поглядом. У мішанині вуличного і місячного світла її очі здавалися такими вразливими. Ми друзі? Сподіваюся. Мені не підходить. Стала відступила на крок, примруживши очі. Він подумав, що вона сердиться, але згодом помітив сльози на щоках. «Я не хочу, щоб ти дружив зі мною із з жалощів!» Майкл запекло в грудях від вигляду її сліз. «Хто казав про жалощі?» Вона витрила мокру щоку, і її підборіддя жалібно задрижало. «Ти! Ти сказав, що з тебе досить допомоги, що мене тобі недостатньо!» «Ти сказав це, і тепер слів назад не забереш!» Майкл проковтнув слину. «Ти ніколи не думала, що я мав на увазі себе, що я недостатньо хороший для тебе!» Простодучні очі дивилися на нього, широко розплющені від нерозуміння. «Чому б мені так думати?» «Бо я проститут, а мій батько злочинець!» Її губи смикнулися вниз, і вона відступила на крок. Мені байдуже. Ні перше, ні друге не впливає на те, хто ти і як ставишся до мене. Ти знайшов собі виправдання, щоб не образити мене. Утім, я хочу, щоб ти знав. Я можу прийняти правду. Мене тобі мало, і це справедливо, і я це приймаю. Колись я забуду тебе. Не хочу, щоб зі мною панькались чи брехали мені через те, яка я. Мені не потрібна твоя дружба із жалищів. З цим стела промайнула повз нього і стрімко рушила вулицею вниз. Вона йшла хутко, діловито, ніякого звабливого похитування стегнами, витонченості, це ж не подіум. Майкл любиться в ній. Він любить її, а вона намагається його забути. Щоб забути, треба було спершу закохатись. Вона знала про ескорт, про його фінансову ситуацію, освіту, батька і все одно любила його. Це все змінює. Всередині наростала рішучість. Він був аж так засліплений власною невпевненістю, що відштовхнув її і завдав болю. А треба було боротись за неї. І бій починався просто зараз. Якщо стала могла довіряти йому і приймати його таким, як він є, Майкл теж міг. Вона заслуговує на такого чоловіка, і він буде таким заради неї. Він пройшов кілька метрів за дівчиною, щоб пересвідчити, що вона спокійно дійшла додому, і побіг до Квана. Йому знадобиться допомога в розробці плану битви. Розділ, 28 Стук у двері відволік Стелу від нового алгоритму. Вона крутнулась на стільці побачила, як у двері заходить велетенський букет лілій. Головна секретарка Баніта, пишна брюнетка за 30, поставила вазу їй на стіл і видихнула. Хух, важкенький, здається, у тебе з'явився залицяльник. Стала висмикнула з букета листівку. Враз спізнала чіткий Майклів почерк. Для моєї стели. Думаю про те. Кохаю. Майкл. Я не розумію, що це означає. Вона втупилась в записку у своїй руці. Беніта нагнула голову, щоб прочитати написане, і широко всміхнулася. Майкл, це той Любчик, що ти з ним зустрічаєшся, так? Красунчик. Ми розійшлися. Усмішка Беніти негайно стала лукавою. Скидається на те, що він хоче помиритися. даси йому шанс. Не встигла дівчина відповісти, як залетив Філіп. За мить він визначив, де стоять квіти, і вже кидав на них люті погляди. Правий бік обличчя прикрашав приголомшливий чорний синець. «Той сучий син!» – він посунув уперед до її квітів. «Стала-стала поперек дороги. Що ти робиш?» «Хочу викинути їх у смітник. Там їм і місце». «Нічого такого, вони мої!» Її перший букет від хлопця за все життя – «Я тобі краще принесу», – процідив Філіп крізь зуби. «А ці треба викинути. Я не хочу, щоб ти дарував мені квіти». «Ми зустрічаємось, забула?» «Ні, ми сходили на одне побачення, а другого я не хочу. Ми з тобою не пара». Беніта підбігла губи і дивилась на Філіпа. Звівши брови догори, явно насолоджувалася драмою. Він підійшов до стели, щепивши руки. «А з ним пара?» Вона дрепнула нігтем листівку. Чи можна говорити про те, якщо почуття невзаємне? Я з ним була щаслива, він уміє слухати, бо більше, завжди цікавився мною, моїм днем, чим я займалася і... Мене душі чекавить, чи він у ліжку хороший, утрутилась Беніта. Стала закусила губу і, почервонівши, потупила очі. Слово «хороший» було недостатньо містке. Феноменальний, саме те. Шастунка. Беніта повернулася до Філіпа, шарпнула його за руку. «Ходімо на кухню, треба прикласти лід до синця». Філіп мотив, щось собі під носа, кидаючи вбивчі погляди на її лілії, і таки дозволив Беніті вивести себе із зістеленого кабінету. Поки вони йшли, він поклав руку їй на поперек, а потім іще нижче, добряче стиснув сідницю. Вона не ляснула його по руці, як гадала Стела, а здмухнула з його лоба пасмо, закутку дахтала над його сенцем. «Це цікаво?» Вочевидь, Беніті було байдуже на те, що Філіп крутився біля жінок, як пес. Стелу це влаштовувало. Вона не мусила перейматися тим, що не запросила його на друге побачення. Вона покрутила вазу так і сяк, торкнулася пальцями стеблин. Квіти її завжди здавались дещо безглуздими. Вони сильно пахли, в'янули і врешті доводилося їх викидати. Але ці були від Майкла. Заджищав мобільний, і, видобувши його із шухляди, стала побачити на екрані його ім'я. Вона хотіла почекати, щоб дзвінок перейшов у голосову пошту, але великий палець саме Махід тиснув на кнопку відповіді. «Ало? Отримала?» – запитав він. «Так, дякую. Як око Філіпа Декстера?» «Лілове». Майкл удоволено мугикнув, і вона майже бачила його диявольську усмішку – вона й сама лиць втрималась, щоб не зітхнути, як школярка. Його варварство не мало б її вражати. «За кілька днів почне зеленіти», – повідомив він. Не варто було бити його в око. Та Стелі подобалось, що він так зробив. Від того вона почувалась особливою, як ніколи. Ось така от кровожерна негідь. «Ти маєш расію. Наступного разу буде подвійний удар в яйця. Якщо хтось збирається тебе цілувати, то краще, щоб це був я». Після ніякої паузи Майкл заговорив. «Повечерюєш сьогодні зі мною?» Дурненьке серце затріпотіло від бажання знову його побачити, але Стела суворо цитнула йому. Вона не розуміла, чому він це робить, і не довіряла йому. «Ні». Після тривалої паузи чоловік промовив. «Добре, я люблю виклики. Я не намагаюся кинути тобі виклик. А я знаю, ти намагаєшся забути мене, що в рази гірше». «Майкле!» «У мене справи, я побіжу, поговоримо якось іще», – скучив і вимкнувся. Вона енергійно закрукувала кабінетом. «Майкл не хотів, щоб вона забула його і пішла далі?» Це дратує. Що їй робити? Нидіти за ним усе життя?» Спалах дивного залицяння почався одразу після того, як Майкл побачив, як Філіп намагався її поцілувати, а вона не хотіла. Майкл хотів провчити Філіпа, бо вважав, що Стела не зможе себе захистити. Вона ще й досі була для нього приводом до доброчинності. Важко дихаючи, дівчина згребла листівку, зізм'якала в кульку і шпурнула в урну. Ось що вона думає про його жалощі. Якщо стала зібрала забути чоловіка, вона так і зробить. Вона сіла за стіл і пробігла очима останні кілька рядків коду на екрані. Через сум'яті думок не могла зосередитись. Дівчина все думала про Майкла. Тіло досі знемагало без його дотику, брудних слів. Ба більше вона сумувала за ним і звичайними дрібничками, що вони робили разом. Він не міг насправді хотіти повернути її, але як би це було чудово, помітивши, куди завели її думки, стала пошпетила себе і змусила зосередитись на даних. Не виходило. Роздратовано зітхнувши, вона висмикнула зі смітника його записку, розгладила її і запхала в шухляду. Майкл телефонував щодня протягом тижня, запрошував на вечерю, і щодня стала відмовляла. Вона не потребує його допомоги, вона сама про себе подбає. До вечора п'ятниці на її столі красувались досі свіжі лілії, ще одна ваза строяндами відкривала червоного дорожевого відтінку, в'язка повітряних кульок і пухнастий чорний ведмедик у кімоно. Вона була дещо за стара для іграшкових тваринок, і тому це її трохи бентежило. Мекло від зробили її центром обговорень в офіс. Треба було знайти спосіб, як це зупинити. Наприкінці дня стала вимкнула комп'ютер, ухопила сумочку і попрямувала до дверей, на ходу захопивши карате ведмедика. Він їй геть не потрібен, але подумавши, що він сидітиме в офіс сам один, вона чомусь дуже засмутилась. Дівчина тиснула іграшку під пахву, щоб сховати її, поки виходила з офісу, Нікому не треба бачити, що вона прогулюється з іграшковим ведмедом під ручку. «Додому?» – пролунав позаду голос із порожнього паркінгу, і серце її мало не вистрибнуло з грудей. Стала обернулася, притиснувши до грудей руку. Від стіни офісної будівлі до неї підходив Майкл. Зверху на білу оксфордську сорочку він одягнув тісну чорну жилетку. Кілька гуциків були розстебнуті. на ногах темні штани. Занадто красивий Дівчина відвела очі і підійшла підняти ведмедя, якого впустила Переполохавшись витерши рукою ведмедикове хутро, промовила «Це можна розцінювати як переслідування, знаєш?» Він соромливо усміхнувся «Знаю» «Припини це!» «Хіба це хоч трохи неромантично?» «У мене обмаль досвіду у залицянні, тож тобі доведеться вибачити мені, якщо я інколи занадто напираю» Стела підібгала губи вона була певна, з його зовнішністю і харизми варто йому лише пальцем поманити, і всі жінки поповзуть до нього любісінько. Вона не хотіла бути однією з таких дурепок. Припини, Майкле, ми обоє знаємо, що це ніяке не залицяння. Він ураз напружився. Тобто, не треба мене вже захищати від Філіпа, він перемкнув увагу на секретарку. Йдеться взагалі не про Філіпа. Чоловік підійшов ближче, насуплений. Інстинкти підказували позадкувати, поки він підступав ближчий